Leserbrief zu unserem Artikel: Die Vorteile der Rechtschreibreform von Raphael Lindelbauer, Süddeutscher Merkur vom 27. März. Schlussstrich. Wir hatten eine wunderbare Nussschokolade. Jeder hat sofort gewusst, da ist Nuss drin und Schokolade. Was haben die Rechtschreibreformer daraus gemacht? Eine Nussschokolade. Dann haben sie gemerkt, drei S hintereinander. Das sieht nicht schön aus. Also hat man noch eine Reform gemacht. Jetzt heißt es Nussschokolade. Und was schreibt Raphael Lindelbauer in seinem Artikel vom 27. März? Beim scharfen S hat die Reform eine echte Verbesserung gebracht. Unter solche Dummheiten sollte man keinen Schlussstrich ziehen und natürlich auch keinen Schlussstrich, sondern einen Schlussstrich. Alfred Hahn, Glaubing.